Таємниця, що спершу приємно непокоїла її, згодом почала невимовно тяжіти. Виходила Олена в новий світ сама, навпомицьки, і навіть не було з ким поділитися своїми враженнями. Просипаючись серед ночі, схоплювалась, накидала на плечі покривало, відчиняла вікно, прислухалась до шелесту ясенів біля воріт лісництва. Місяць світив крізь світи високих дерев, це теж нагадувала їй Ореста Білинського. На світанку витягала з-під подушки кобзаря, і знову Орест Білинський, мов живий, ставав перед очима. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись? І Вірші зворушували її тепер до сліз. Плакала над нещасним Шевченковим коханням і нітрохи не дивувалась, що Шевченко теж нагадував їй Ореста Білинського. Одного вечора, почувши розмову Ладика з дружиною, Олена на превелику свою прикрість дізналась, що Орест Білинський не зовсім певна людина. «Та ж він академік!» – необачно стала Олена в його оборону і цим викликала гнів опікуна якщо Оленка не розуміє справи, то хай краще не тиче свого носа, куди не слід. Академік, академік, що з того, що він академік, коли попав в межі люди, які скоро його занапастять? Гей-гей, до чого воно доходить? Та ж ті обірванці важуться навіть на короновані голови. І Олені були піднесені історії замахів на короновані голови з такою докладністю, ніби Вуйко Ладик брав участь у тому. Втіхою було хіба те, що хоч змовники вживають різних хитрощів, їх завжди викривають і заслужено карають. Ець, старий плетеш сам не знає, що. Хіба дім Максимовичів то що? Та цей же Білинський рідний син сестри Максимовички. Вуйна поплескала чоловіка по плечу, і, мов би, ненароком доторкнулись до нього своїми повними грудьми. Вуйко зразу розтанув. Може, той Білинський і справді ще не з тих найгірших, може, він тільки радикал? Та хіба до церкви не ходити, народ проти влади бунтувати, безбожні книжки читати – це щось добре? Першим порухом Олени було бігти, попередити, захистити. Але не побігла і не остерегла. Зустрілися випадково. Чи зовсім уже випадково? Носила кисляк косарям у поле, і, скоряючись якомусь перечуттю, поверталась не шляхом, а стежкою через молодий лісок. Стежкою було далі і досить незручно. Увійшла в ліс, у якому навіть повітря здавалось зеленим. Як не роздивлялась обабіч себе, так і пройшла мимо Ореста Білинського, не помітивши його під деревом, осторонь стежки. Він дав трохи пройти, а потім окликнув. Хоч і не гадала зустріти його саме тут, проте не здивувалась, тільки зраділа дуже. Вернулася, а Орест підвівся їй назустріч. Нарешті промовив просто і простягнув їй обидві руки. Стояла збентежена і щаслива, не знала, що сказати. Орест Білинський, ніжно посміхнувшись до неї, розгубленої, міцно пригорнув її до себе. Не пручилась, сіла поруч. Раптом стало соромно, аж гаряче за свої босі ноги. Була вже замужем, коли зазнала того сорому ще раз у вісні, бігла начебто кудись містом і дуже журилась, що не мала черевиків на ногах. Орест почав її розпитувати, де була, що робила, куди ходила, як минають її дні, вечори, що їй сниться, про що мріє. І під цей спокійний, прихильний голос Олену сповела дивна, блаженна дрімота. Віти дерев легенько тремтіли, і від цього трепету зайнялось і небо, і сонячне сяйво, і трави. Весь світ, чарівний, барвистий світ, мінився і прозорився, як плесо озера. Божа коровка лізла по стеблинці і зупинилась на оленченій руці. Вона посміхнулася до комашки, а Орест Білинський, подумавши, що то до нього – поклав свою руку на її коси, і Олена піддалася цим пестощам. Та знічев'я, мов нагода, пригадались Олені слова Ладика, і плече само відхилилось від Ореста. «Що сталося?» – спитав він лагідно, не розуміючи, що сталося. А вона затулила долонями очі і мовчала. А коли він почав благати і настоювати, Олена, перемагаючи прикрість, яку завдавала тими словами собі і йому, розповіла все, що чула про нього і про таких, як він. Ніколи не гадала Олена, що з його горла можуть вихопитись такі срібні звуки. Сміявся довго і щиро, аж раптом урвав сміх. Пригорнув її обережно до себе і отим своїм тихим, прихильним голосом, Почав говорити Олені дивні-придивні речі. Казав, що весь світ, який ще за хвилину до того видавався Олені єдиним барвистим рухом, чудовою музикою, дуже несправедливо побудований. То лише таким молодим і невинним очам, як Оленчині, видається світ барвистим і мінливим. А справді він поділяється на дві основні частини – на гнобителів і гноблених. Гіркий жарт у тому, що гноблених незрівнянно більше, ніж гнобителів. А проте, як це не дивно і протиприродно, жменька гнобителів їде на спинах гноблених. І ця дивовижна мандрівка триває тисячоліття. Раптом Оленка засумувала – і помітив це одразу. Ще більше притишивши голос, і він почав змальовувати Олені новий прийдешній лад на землі. Говорив про велике, справжнє, нелукаве братерство народів, про затишні будинки для стариків, про великі сонячні санаторії, де лікуватимуться всі, без винятку, хворі діти, про муровані школи по селах, але все це станеться лише тоді, коли народи кинуть ворогувати поміж собою, а вістря своєї ненависті обернуть проти тих, хто їх визискує. Чи Оленка знає, що на озброєння держави витрачаються мільйони крон? А що за ці гроші можна було б побудувати? Олені хотілося довести, що вона здавна, хоч може і несвідомо, жила в атмосфері його ідей – і тому сказала, «Войко-Ладак завжди говорить, що колись цар завоює всіх слов'ян, і на світі запанує тільки одна руська мова і тільки одна православна віра». Білинський не дав їй докінчити. «Це не те. йдеться про братерство між народами, а не про те, щоб сильніший народ підкоряв собі слабші». Це не братерство, а насильство. От він наведе приклад, який Оленку переконає повністю. Чи можлива дружба між найметом і паном, який жорстоко визискує того наймета? Дружити можуть тільки рівні з рівними. Чи Оленка розуміє його? Притакнула. Хоч те, що він говорив, розуміла інакше вона уявляла собі, наприклад, дружбу народів на землі, немов якийсь єдиний великий прекрасний квітник. У квітнику тому безліч клумб різних форм і кольорів, а що клумба, той народ. Малоросійський народ ще важко було їй звикнути до слова український, створив би клумбу у вигляді серця, засіяну незабудками. За якусь хвилину Олена зрозуміла, що Орест Білинський промовляв уже не тільки до неї. Мабуть, бачить перед собою море слухачів, бо схопився на ноги і говорить з простягнутою рукою, аж кулаком погрожує комусь. Додому йшли мовчки. Здавалося, що обоє вони перебували ще в країні мрій і не мали охоти повертатись до дійсності. Орест Білинський не пішов з Оленою аж у лісництво, як за першим разом. Знав уже, що там йому на раді і не хотів завдавати дівчині зайвої прикрості. Прощаючись біля дзвіниці, запитав Олену. Будете на весіллі в Зеленій? Зраділа, аж рум'янцем спалахнула. По-перше, мало не зойкнула від радості, що він також буде на тому весіллі, а по-друге, не знала, на яку ступити з гордощів, що він – Орест Білинський, такий, такий, апостол прийдешнього. Справді, в тій хвилині ця назва видавалась їй найвідповіднішою. Умовляється з нею про зустріч? Звичайно, буду, – проспівала захоплено. Була певна, що він умовився з нею про те, щоб жодного вальса не віддати комусь іншому. Проте повернулася Олена з весілля, як неофіційно наречена Аркадія Річинського. Олена була переконана, що Аркадій до всіх п'яти дочок ставиться з однаковою батьківською ласкою. А насправді він мав свої симпатії навіть серед рідних дітей. Перше місце у своєму серці віддавав найстаршій Катерині. Хоч зі всіх дочок вона була найменш вродлива. Власне кажучи, Катерина була обличчям зовсім подібна до Аркадія. Різниця полягала в тому, що ті самі гострі, наче з каменю карбовані риси, додавали Аркадієві як чоловікові мужності, а Катерину як жінку спотворювали. Якби не жіноча постать, то можна було прийняти її за чоловіка в дамському вбранні. До того ж, буйне руде волосся, яке в Аркадія гармоніювало з рожевою шкірою, при катерининому анемічному обличчі втрачало весь блиск своєї відносної краси. Зате Катерина, як жодна з її гарненьких сестричок, мала проникливий Аркадіїв розум і небудинну здібність швидко орієнтуватися у кожній ситуації. Саме завдяки цим рисам і була вона на видному місці серед своїх близьких. Катруся, сміявся отець Несторичинський, двоюрідний брат Аркадія, колишній гусар, як пляшка риб'ячого жиру. Хто її вип'є до дна, пане Добродію, безперечно матиме користь. «Страшно лише зважитись на той перший ковток. Хе-хе-хе!» Свою другу дочку річинськи назвали Софією, тобто мудрістю. Дитина ця була явно небажаним гостем. До того ж досить таки неспокійним. Аркадій не раз ночував з подушкою на голові. Третя дитина мала бути хлопцем. Але знову на світ прийшла дівчинка. Батьки дали їй непретензійне ім'я – Ольга. Вагітність Олени в 1915 році була тією безпосередньою причиною, що унеможливила Аркадієві втечу від Москалів до Голодного Відня. З острохом, який отець Річинський старанно маскував перед своєю дружиною, він очікував приходу російської армії. Про російську армію, зокрема про її кавказські кінні частини, австрійські жандарми розпускали між народом неймовірні історії. А Мало що за найменший опір саджають чоловіків на палі, ніби глечики, але жінкам вирізають груди та годують ними мисливських собак. Не щадять навіть дітей. Укладають їх у трикутники і стріляють в них, як у мішень. Серед селян такі вісті викликали скоріше цікавість, ніж острах. Хтось з досвідчених сільських бувальців порадив Аркадієві запустити бороду, щоб, бодай зовні, скидатись на православного батюшку. Отець Річинський послухав сради. Але борода росла туго, до того ж засіялась таким шафрановим сходом, що могла більше дратувати, ніж заспокоювати тих дикунів зі сходу. Найближча сусідка Річинських, вдова Маріола, сміялася у вічі з аркадієвих побоювань. Ви гадаєте, отче, що багачі бояться за своїх жінок чи дівок? Біг мені. Вони потерпають за свині, корови та коні. А я чого маю боятись? Будуть різати жінкам груди? Мені вже давно їх нужда вирізала. Що бідному боятися когось? Агі! Перекусіть язика, Маріоло, та не забувайтеся, з ким говорите. А то за війну розпустилися всі, аж стидно за вас. Проте виявилася правою Маріола, а не він. Увійшовши в село, перші піхотні частини, крім води, нічого для себе не вимагали. Води, води, води. Одні пили її відразу по чверть відра, Інші поливали голову або похабцем обливались до пояса. Люди, мале, старе, естафетою постачали солдатам воду, а надвечір тим, що залишились на ніч у селі, нанесли стільки яблук, грушок і свіжих огірків, що гостям не залишилось нічого іншого, як у свою чергу частувати хазяїв присмачною гречаною кашею, шкварками, а дітвору – цукром. На думку Аркадія – його з біди виручила не так борода, як вагітна матушка. Солдати з такою шанобливою увагою поставились до вагітної Олени, що Аркадій мимоволі змінив свою думку щодо їх варварства. На приходстві зайняв кімнату полковник. Познайомившись ближче, Григорій Васильович виявив себе ще й досвідченим філологом і неабияким скрипалем. Декламував Шеллі і Гете в оригіналі так, що Аркадієві аж незручно було за Олену, яка мало розуміла німецьку і зовсім не знала англійської мови. Аркадій мусив визнати, що давно у своєму домі не приймав такої висококультурної людини. Правда, був такий випадок, що примусив Аркадія Річинського дещо змінити думку щодо гуманізму блакитного полковника». Повертаючись якось з ранньої служби Божої, отець Аркадій думав, чи не використати б завдяки своїм дружнім стосункам з Григорієм Васильовичем безплатно солдатів при польових роботах. За кільканадцять кроків від приходства побачив Річинський таку сцену. Без скітеля в одній сорочці полковник лупцював стеком солдата. Кров стікала з носа на гімнастерку. З кожним ударом солдат хитавсь, але не смів, видно, навіть захиститись, бо стояв струнко. Побачивши Річинського, полковник засоромився і дав коротку команду. Два солдати виступили з ряду і повели закривавленого до річки. Григорій Васильович, застібаючи на ходу поданий день щеком кітель, підійшов до річинського. Неприємним нашій службі, панотче, те що іноді мусимо вдаватись і до таких засобів. «Виступ проти субординації» – козирнув Врічинський військовим терміном. «О, – мило посміхнувсь Григорій Васильович, – з такими проявами, як виступ проти субординації, ми розправляємось більш радикально. Ви розумієте? Тут інша справа. Я був би ніколи не дозволив собі цього на вашому подвір'ї», але мені сказали, що ви поїхали у наше. То тільки дружина поїхала. Ах, так, пробачте. Все ж така операція залишає неприємний осадок. Кажу, що в нашій службі мусиш іноді вдаватись і до таких засобів. Нічого-нічого, торкнувся Аркадій рукава його кітеля. На вашому місці я, лебонь, поступив би так само. На прохання Григорія Васильовича Річинські пили з російськими офіцерами на відкритій варанді вечірній чай. До тієї пори вдома домінувала кава. З самовара летіли іскорки у відкрите небо, а полковник з таким почуттям співав «Вечерній звон», що Олена не могла втриматись від сліз. Щоб не звертати на себе увагу, не насмілювалась підносити до очей хустинку, лише відвертала лице в тінь Аби сльози не блищали проти місяця. І офіцери і речинські уникали дискусії на політичні теми, інтуїтивно відчуваючи, що це підводні скелі, об які могла б надщербитись їхня приязнь. Раз тільки, перебравши меду, полковник почав запевняти матушку, що весною буде вже по війні. Тоді він попросить речинських обов'язково, але то обов'язково відвідати його в родовому маєтку під Петербургом. Все одно тут і там буде одна російська імперія. На селі тим часом ішло таке безпосереднє братання між біднотою і російськими солдатами, що на Аркадієві шкіра терпла від самої думки, що то буде, коли повернуться австрійці. Багатші газди, наче авансом виправдовуючись перед Аркадієм, пояснювали приязнь з російським військом тим, що, мовляв, чешуть дітька зрідка, щоб не був кострубатий. Іншими словами, так вони ніби оберігають себе від незаконних поставок. Читай грабежу, худоби, збіжжя та паші. Голотаж не вважала за потрібне витлумачувати перед кимось свої вчинки. Відпасалась на м'ясному борщі та солдатських хлібах і поводилась так, Наче б не ворог, а давно очікуваний брат ступив в Україну. Ба, ще більше. Ота бідняцька голота добровільно зголошувалась у наводчики російським солдатам. Показувала їм таємні схови, де багаті газди переховували вгодованих, призначених на заріз свиней. Злодії були позбавлені елементарного почуття такту. Вночі витягали свиню за вуха ані трохи не турбуючись тим, що та верещала на ціле село. Такий вереск будив, звичайно, не тільки хазяїв у хаті, але й собак у всьому куті. Грабіжники дбали тільки про те, щоб не залишити слід по собі. На дорозі чекали сани, вистелені соломою, а в умовленому місці кипів уже казан води, щоб забиту штуку попарити, поки ще тепла. На скарги господарів про ці неподобства в селі Григорій Васильович зводив свої вівсяні брови і обіцяв суворо покарати злодіїв, але при умові, що покривджені назовуть винних. Господарі, правду кажучи, якраз того й не хотіли робити, бо солдати заодно з бідняцькою голотою так, щоб помсти їм не минути. Такі речі отець Аркадій не розумів не могли обійтись безкарно. Повернуться наші, і в першу чергу спитають його, душ про те, що тут творилось за їхньої відсутності. І спитали. Першого ж дня, як тільки в селі затаборився австрійський штаб, Річинського попросив до себе начальник штабу. Оберз фон Рідке, високий, з запалими щоками прусак, блиснув на Аркадія з пенсне – і ніби ножами прошив його. Не витрачаючи зайвих слів, фон рідке запитав фарера Річинського лаконічним військовим стилем. Притому хлист звивався в його пальцях, мов гадюка. В чому причина, що місцеве населення так недружелюбно ставиться до союзної прусської армії? Між іншим, оберст попереджає фарера Річинського, що до вечора сьогоднішнього дня всі кінні частини повинні бути забезпечені вівсом і сіном бодай на три дні. Він, оберст фон Рідке, має деякі дані про надто приятельські стосунки Пфарера Річинського з російським полковником. Чи Гер Пфарер не вважає, що ця обставина могла деморалізуюче подіяти населян? З кого парафіянам було брати приклад, як не з свого душпастеря? Щоб виправдати становище, фареру Річинському дається 24 години на роздум. Аркадій зрозумів, що його поставили перед альтернативою. Або самому встромити голову в пекло, або вказати на когось, кому ту петлю накинути довкола шиї. Одне залишалось незаперечним. Феретер мусить бути знайдений і покараний. Нелегка річ. Серед п'ятисот непричетних до справи вказати на одного, як на винного. Тим більше, що в цьому випадку не йшлося про Габдвафту, а про Шибиницю. Було, було в селі кілька вічних опозиціонерів церкві і її політиці. Але здоровий глуст наказував Аркадієві саме їх не чіпати. Коли повисну на вербі котрись з Мартинчуків чи Загайчиків, то й дитина вказала пальцем на Аркадія як морального призвідцю злочину. Проте до дев'ятої ранку наступного дня фон рідке мусить мати на письмі прізвище зрадника з фактичними даними про його злочин. Аркадій попросив Олену постелити йому на цю ніч в кабінеті. Назбиралось ще мало канцелярської роботи, то доведеться посидіти допізна. Але навіть не притолив голови до подушки. Вранці Олена застала Аркадія в кріслі, і він спав, припавши грудьми до столу. Все ж таки, ранок Аркадій зустрів уже більш-менш врівноваженим. Отець Річинський переконав себе, що при вираженні цього питання не має права поступати легковажно. Совість наказувала зважити всі за і проти з точністю аптечних Терезів. Коли ранок остаточно зважив призначити кандидата у вішальники, то совість його до такої міри заспокоїлась, що Аркадія зламало на сон. Ай справді, не назвав ані батька малих дітей, ані людину, яка могла б чим-небудь бути корисною громаді. Навпаки, в своєму рапорті, як офіціально казав йому рідке назвати донос, написав прізвище «бродяги без роду і племені», «мандрівного старця за професією», який протягом кількох років обирав собі на земівлю їхнє село. Яка різниця такому індивідууму ві? Умре він завтра чи 20 років пізніше? І що суспільство втратить з його смертю? Навпаки, виграє тим, що позбудеться дармоїда, розповсюдника кавушей і пошесних хвороб. На думку Аркадія, він з погляду суспільної етики не те, що не чинить нічого поганого, але навпаки, ще й робить добро громаді. А раз громаді, то значить і народові. А народові – той батьківщині. А бонум патріє – супрема лекс. Добро батьківщині – найвищий закон. З погляду моралі католицької церкви він теж робить благородно. Щоб дати бродязі можливість померти смертю мученика і тим самим крізь чистилище – Перескочити відразу в рай, він засуджує на вічні муки власну душу. Чи може бути яскравіший прояв любові до ближнього, ніж віддати душу за друзі своя? Оберст прийняв Річинського ласкавіше, ніж першого разу. Можливо, на зміну настрою рідки вплинув рапорт, який йому подали ще перед сніданком. Коні забезпечені фуражем принаймні на сім днів. Оберст простягнув Аркадієві цигар. Курите, вдалося вам, герб Фарер, встановити, хто по Фетерферськи підбурив село проти наших солдатів? Так, Аркадій по церковному склонив голову. Мені це вдалося, гер Оберст. А хто ж він такий? Потер долоні просак. Аркадій назвав ім'я і прізвище волоцюги. А, знетерпелився фон Рідке, вдаривши тростиною по халяві лакованого чобота. Мені не держаться в голові ці ваші прокляті славянські прізвища. Хто він за соціальним станом? Наволоч, героберст. Ха-ха-ха, неприємно зареготав німець. Це мені подобається. Хитро й дешево. Що, геробфарер? Я боюся, що ви повірили у безглузду теорійку, начебто прусаки... Це самі тупи головці? Запевняю вас, що воно далеко не так. Ви хочете відкараскатись від нас шматком смердючого м'яса? Гезіндель, Фарер, може бути тільки придатком для чієї солідної голови. Він подивився на Аркадія так, що той відчув біль під черепом. Мене може спитати генерал. А що я йому відповім? Скажу, що впіймали якогось... «Гологузника і повісили на вербі, як феретера? З нами так не можна! Фарер, ми – військовий народ, не дуже розуміємось на жартах! А тому, хто наговорив вам, що просаки – це тупи головці, то наплюйте йому в лице! Я хочу, щоб ви зрозуміли мене! Того матеріалу, що я маю на вас, цілком вистачає!» І коли я дозволю собі зайве зволікання, то довга, томлива пауза. Ви повинні зрозуміти, що вам роблять ласку. Прошу, зайдіть у сусідню кімнату і подумайте. Кімната, на яку вказав йому рідке, тільки називалася кімнатою. По суті, це було щось на зразок комори з одним загратованим віконцем вгорі. Єдиними меблями в цьому приміщенні був тапчан з солом'яним сільником та крісло. На столі – коробка сірників і залайожений, обкапаний воском ліхтар з недогарком свічки. Камера смерті стукнула у мізку Річинського, і тільки тепер він відчув страшенну жагу життя. Вперше за свій вік чітко усвідомив, що в ім'я життя він здатний на все». «На зраду, на святотатство, на кривоприсягу, на вбивство, на людогідство».